תודה רבה לבנות ולגבי היקר, כמה יפה לראות אותך מנגן ולשמוע אותך מנגן. תודה לאלוהים שנותן לנו כישרונות. היום אנחנו מנר שישי של חנוכה, בחג הזה, ביום שישי, יום שבת עכשיו כבר, פותחים את השבוע, את השבת, בפרשה, פרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו היא פרשת... יפה מאוד גבי, פרשת מקץ, הפרשה הזאת מספרת לנו, ממשיכה לספר את הסיפור של יוסף בארץ מצרים. הפרשה שלנו היום מראה לנו שהחיים של יוסף בפרשה הזאת משתנים מקצה אל קצה אפשר להגיד. שנתיים לאחר שיוסף מצליח לפתור בפרשה הקודמת את החלומות של שר המשקים ושר האופים של פרעה הוא מוזמן להרמון פרעה כדי לפתור חלומות מוזרים שהמלך חלם החלומות הללו היו בסופו של דבר המפתח להצלה לא רק של יוסף אלא גם של משפחתו של יוסף וגם של מצרים כולה פרעה נדהם מפתרון החלום עד כדי כך שהוא החליט שיוסף יהיה שליט שני במצרים אנחנו רואים את זה בתגובה שלהם של המלך והעבדים שלו בבראשית פרק 41 מ-37 עד 40 אנחנו קוראים וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו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 נתתי אותך על כל מצרים, פרעה אפילו לא יודע, הוא לא יודע שהוא פותח את הדלת לרווחה ומכניס את אלוהי ישראל לתוך מצרים. הוא חושב שזה יוסף, יושב. הוא אומר חכם כמוך, המצרים נהגו לשים אנשים במרכז ולשים עליהם את כל הכבוד, אבל יוסף ידע אחרת, כמו שדניאל ידע אחרת. פרעה פותח את הדלת במדינה החשוכה הזאת שנקראת מצרים ומכניס פנימה את האור של אלוהים. אתם יודעים, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו באיזה מעמד יוסף היה אילו לא היה פותר את החלום של פרעה. זאת לא הייתה התוכנית של אלוהים, שאלוה, שיוסף לא יפתור את החלום. אלוהים נתן לו לפרעה את החלומות האלה יחד עם העובדה שהפתרון היה בכיס, אפשר להגיד, של יוסף, אלוהים נתן לו את זה. יוסף בעצמו, כמובן, אין שום דבר לתת למצרים. מה שבעצם יש לו לתת, המעשים שאלוהים עשה היו במקביל לאמונה שלו. מה שהמצרים קיבלו ביוסף, זה היה את האמונה שלו. אתם יודעים שאנחנו יכולים לתת את האמונה שלנו לאחרים? אתם יודעים על זה ילדים? כשאנשים רואים את האמונה שלכם, זה לא דבר שהולך לאיבוד. כשאתם מדברים בסמכות של אלוהים, האמונה שלכם משפיעה עליהם. האמונה שלכם גורמת להם לניצוץ שמתחיל אמונה משלהם. האמונה שלכם זה לא דבר שהוא פסיבי, שעומד בצד ורק פועל בחיים שלכם. אמונה זה דבר שבסופו של דבר פועל בחיים של אנשים שהם נמצאים בסביבתכם. אלמלא יוסף היה הולך בדרך של אלוהים ונכנע לאלוהים, הוא לא היה יוצא לעולם מבית הסוהר, הוא היה נשאר שם לתמיד. תחשבו על זה, המצרים התרשמו כל כך, לא כל כך מיוסף, אלא ממה שיוסף נתן להם. הם התרשמו בעצם מהפתרון של החלום והדרך שיוסף הציע להתמודד עם הבעיה שהחלום הציג, עם הבצורת שמתקרבת. מה שקבע את העתיד של יוסף היו המעשים שלו שהם דיברו במקומו. המעשים שלו בעצם, אלה היו הדברים שפעלו ושינו את החיים שלו. מה אלוהים עושה כדי להביא את האור שלו לאלו שאינם מכירים אותו? מה הוא עושה? איך הוא עושה את זה? נניח שיש אנשים שנמצאים בחושך, אנשים שאתם עושים ככה עם הלשון. אוי ואבוי, בן אדם הזה חי בחושך גמור. אבל מה אלוהים עושה כדי להביא אור בשביל החיים שלהם? אני בטוח שכל אחד מכם יש לו רשימה ארוכה של אנשים שהוא מכיר שהוא בטוח שהם חיים בחושך והוא רוצה שאלוהים יביא את האור לחיים שלהם אז מה אלוהים עושה כדי להביא את האור שלו לאלו שאינם מכירים אותו וזה מאוד פשוט הוא עונה על הצרכים שלהם הוא פועל בחיים שלהם ומראה להם שהם חסרי אונים בלעדיו. אתם יודעים כמה קשה היה להראות לפרעה שהוא חסר אונים? יש אנשים שאתם יכולים להסתכל עליהם ולגיד אני לא יודע מה אני יכול לעשות כדי שהבן אדם הזה יהיה חסר אונים. יש לו הכל, יש לו בריאות, יש לו כסף, יש לו כוח, הוא צעיר, הוא לא צריך כלום, כן. Helpless. אנשים שהם חזקים, הם לא צריכים אף אחד, אתם מכירים? אני מכיר אנשים כאלה. אנשים שהם נראים לפחות כלפי חוץ, שאין שום דבר שפוגע בהם עד שמגיע המקרה ואז הם עומדים חסרי אונים, הם לא יודעים מה לעשות. זה מה שאלוהים רצה לתת למצרים. מצרים הייתה עשירה, למצרים לא היה דבר. אבל יש דבר אחד שלא ידעו, הם לא ידעו בעצם מי נותן להם את זה. הם שמחו על האלילים שלהם שנותנים להם את כל השפע, ואלוהים רצה לגלות להם את האמת. העם המצרי שמח על האלילים שלו, אבל היה זה אלוהים שכל הזמן דאג שהיאור יזרום, שיהיה ביאור דגים שהיאור ייתן מים ושלמצרים יהיה תמיד אה, אה, אוכל. המצרים לא ידעו את אלוהים ולא רצו לדעת אותו. ולאלוהים הייתה תוכנית. אלוהים יוזם, אתם יודעים מה זה המילה הזאת יוזם? יש לו את האינישיאטיב, הוא מתחיל, הוא לא עומד בצד ומחכה שיקרה משהו, הוא יוזם, גם אנחנו צריכים להיות יוזמים. אלוהים יוזם תוכנית פעולה והוא משתמש במה שיש לו, מה יש לו? כבר ממזמן, ממזמן הוא הכין את יוסף לקראת הרגע הזה, ממזמן הוא הכין אותו, הוא שלח אותו כעבד למצרים בשביל אותו לתוכנית פעולה שלו לאלוהים יש את יוסף ויש לו את הכוח של חלומות ויחד בעצם הוא יכול היה להראות את הכוח שלו במצרים. יוסף עושה את מה שאלוהים אומר לו, את מה שהוא יכול, ואלוהים עושה את השאר. האור של אלוהים זורח בארץ האלילית הזאת. הפועל, הפועל של יוסף במצרים בעצם היה דוגמה מצוינת של ניצחון אור על חושך. ניצחון של אלוהים על האלילים של מצרים. Ee, בסופו של דבר, יוסף בעיני המצרים היה המושיע ee, שהמצרים זיהו אותו כמושיע שלהם. האור של אלוהים זהר בחיים של יוסף. יוסף באמת קיים את הפסוק הזה שאומר קומי אורי כי בא עורף וכבוד אדוני עלייך זרח. האור של אלוהים זרח מיוסף במצרים אנחנו יכולים לקחת עוד הרבה דוגמאות על משה, על יהושע, על שמואל, על דוד, דניאל ועוד רבים אחרים שהאור הגדול זרח מהם אבל האור הגדול ביותר בעצם זרח בישוע המשיח כשהכתובים מתארים אותו בפרק הראשון במשורת יוחנן תיאור כל כך כל כך יפה מ-4.9, מסורת יוחנן, פרק א', 4.9 <מצייע> אנחנו קוראים, בו היו חיים, <מצייע> שימו לב מה זה חיים, <מצייע> מה יש לאלוהים לתת, <מצייע> בו היו חיים, והחיים <מצייע> היו האור לבני האדם, <מצייע> והאור <מצייע> מאיר בחושך, <מצייע> אתם מתחילים לשים, <מצייע> לקשור את הסיפור של יוסף <מצייע> עם הקטע שאנחנו קוראים פה, <מצייע> תעשו את הקשר הזה האור מאיר בחושך והחושך לא השיגו. איש היה שלוח מאת אלוהים ושמו יוחנן. הוא בא לעדות. הוא בא להעיד על האור כדי שעל פיו יאמינו הכל. הוא לא היה האור. הוא בא להעיד על האור. האור האמיתי המאיר לכל אדם בא אל העולם. אנחנו קראנו בפסוק ארבע שהאור הוא חיים החיים היו האור לבני האדם הרי זה בעצם מה שאלוהים רוצה לתת לנו אם אנחנו באמת רוצים לדעת מה הדבר האפשר להגיד החשוב ביותר שאנחנו יכולים להגיד על התוכנית של אלוהים זה שאלוהים רוצה לתת לנו חיים רק בו יש לנו תקווה החיים שאלוהים רוצה לתת הם האור בחיים שלנו. אנחנו לא רוצים להגיע לרגע אחרי שהאור כבה ואנחנו לא רואים יותר אור והעיניים שלנו סגורות ואנחנו לא חיים יותר שאנחנו לא קיבלנו ממנו את מה שהוא רצה לתת. איזו טרגדיה, איזה פספוס, איזה, אה, אפשר להגיד, בזבוז של משהו שאלוהים רצה לתת לנו. זאתי בשורת החירות האמיתית של חנוכה. חנוכה לא מספר לנו על מסורת של אכילת סופגניות. חנוכה לא מספר לנו על מסורת של סיבוב סביבונים. כל הדברים האלה הם מאוד נחמדים. אבל הם לא הבשורה של חנוכה. הבשורה של חנוכה היא בפסוק, בפסוקים האלה שאנחנו קוראים פה. חירות עולם, לא רק חירות משלטון של עם אחר, אלא חירות מקללת החטא והמוות. האם אתם מודעים לכך שיום אחד אתם תמותו? אתמול אני ראיתי סרטון שחיילים עומדים ליד הרכב שלהם, ליד היישוב של אחותי בית אריה, פתאום מגיעה מכונית, רואים את זה בסרטון. חולפת אותם וחותכת אותם כמו סכין זה רק אלוהים היה שם שהם לא נהרגו לפי מה שרואים בסרטון כאילו לא נשאר מהם כלום הרובה אף באוויר לא היה להם שוב תכנון לתאונה כזאת אנחנו לא יודעים מתי יגיע הרגע שבו אנחנו נסיים את חיינו ישוע בא להציל אותנו מהקללה של החטא ושל המוות זאתי החירות שאנחנו מתפללים לאלוהים שכל אחד שאנחנו פוגשים יפתח את הלב שלו למשיח ש, שרק בו אנחנו יכולים למצוא חיים. בואו נפתח ביוחנן פרק 10, אותו חג לפני כמעט אלפיים שנים, אותו חג, חג החנוכה, יוחנן 10, 22, 24 בחג החנוכה ישוע רצה להראות לכל מי שהיה מוכן לשמוע את הישועה של אלוהים והוא לכן ביקר בבית המקדש זה היה זמן שבו היהודים היו תחת העול של הרומאים היו כבר מזמן לא היו שם אבל הרומאים שלטו בהם בצורה מאוד מאוד קשה ובחד הזה, יותר מכל חג אחר, היהודים חיכו למושיע שיבוא להציל אותם, כמו שמתיתיהו החשמונאי בעצם הציל אותם מהקללה אה, של היוונים, הם ציפו שיקום מושיע שיציל אותם מהיוונים. אותה עת חגגו בירושלים, מהרומאים, סליחה, אותה עת חגגו בירושלים את חג החנוכה. חורף היה. כאשר התהלך ישוע בבית המקדש באולם שלמה, איזה נחמד זה שאנחנו נמצאים ממש לא רחוק מהמקום שכל הדברים האלה שאנחנו קוראים אותם קרו, ממש נחמד, היקפו ואמרו לו, שימו לב לשאלה שהם שואלים, עד מתי תחזיק את נפשנו במתח? אם אתה המשיח, אמור לנו בבירור, הפרושים היו במתח, הם ציפו למשיח אבל לא היו בטוחים שישוע הוא המשיח. הם רצו שהוא יגיד להם בבירור שהוא המשיח. אבל האמת הייתה שישוע, ממש כפי שיוסף עשה והראה למצרים, הוא הראה להם, ישוע הראה להם בצורה מאוד ברורה שהוא המושיח. הפסוק הזה מתחיל במילים באותה העת. בזמן ההוא, כמו שאמרנו, היהודים חגגו את חג החנוכה. ולא רק ישועה היה בבית המקדש רבים מן העם האמינו בו ביוחנן 731 ואמרו כאשר יבוא המשיח האם יעשה ניסים יותר מאשר עשה זה? אנחנו קוראים בפסוק הזה בעצם שהרבה מהעם האמינו שישועה היה המשיח למה? <מת> מהי הסיבה שהם האמינו שהוא היה המשיח? נכון, הם האמינו בישוע בזכות הניסים שהוא עשה, אבל למרות זאת הייתה מחלוקת בעם. הפרושים שואלים את ישוע, עד מתי תחזיק את נפשנו במתח? אתם יודעים שאני קורא את השאלה הזאת, אני בעצם חושב על זה ורואה שהם בעצם לא היו צריכים להיות במתח. לא היה להם סיבה להיות במתח, הם היו יכולים לראות במעשים של ישוע את התשובה המלאה לשאלה שלהם. בפרק הקודם, פרק תשע, אנחנו קוראים על נס הריפוי של עיוור מלדה שישוע עשה. גם זה גרם למחלוקת בעם, מכיוון שישוע ריפא אותו באיזה יום. הוא לימד אותו, הוא ריפא ביום שבת וזה גם גרם להם למחלוקת בעם. חג החנוכה מסמל, כמו שאמרנו, את היציאה מאור, את היציאה, סליחה, בחושך לאור. ולמרות שישוע ריפא עברים לא רק בזמן החנוכה, היה זה בחג הזה שרבים מהעם ראו בניסים שעשה ישועה אות לגאולה ולתקווה לבואו של המשיח. היה זה חג החנוכה שאנשים ציפו שיקרה הנס הזה. במילים אחרות, הפרושים רצו לדעת אם ישוע הוא הגואל שכולם מחכים לו שישחרר את העם מיד הרומאים. בזמן הזה, בוא נחשוב עכשיו איזה זמן זה היה, אלפים מבני העם הם איבדו את החיים שלהם על הצלב, הרבה מאוד מהם. ולא רק זאת, גם הרומאים הטילו מיסים מאוד מאוד כבדים על העם. המצב היה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, אנשים סבלו מאוד, ולכן לא פלא שהם היו במתח. והם אומרים לו, אתה מחזיק אותנו במתח בזמן שאנחנו צריכים עכשיו לדעת אם אתה המשיח. שימו לב מה ישוע עונה להם בפסוק 25. האשים להם ישוע, אמרתי לכם, אתם כבר לא צריכים להיות במתח, אמרתי לכם ואינכם מאמינים. המעשים שאני עושה בשם אבי, אלה מעידים עליי. ישוע לא בא לשכנע אותם ולהגיד להם, אני אומר לכם שאני המשיח. הוא לא בא ואומר להם, תקשיבו, <ק爾> קחו <ק爾> את המילה שלי, תאמינו לי, אני המשיח, אני אומר לכם. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, מה שאני עושה, לפי המעשים שלי, אתם יודעים שאני המשיח. ישוע מוכיח את המשיחיות שלו, לפי המעשים שלו, ולא לפי מה שהוא אומר. המשיח נגלה לבני האדם לפי מעשיו, אוקיי? לפי מעשיו, ולא על פי מה שהוא אומר להם. במיוחד בחג החנוכה. אתם יודעים שהם ציפו למשיח בסגנון מתתיהו. ולכן המעשים של ישוע לא היו בשבילהם מעשים של משיח. בשבילהם, אם למשל הוא היה משמיד את כל הגדודים הרומאים במילה אחת, זה היה בשבילהם עדות שהוא המשיח. אם הוא היה מגרש את כל הרומאים והיה מחזיר את השלטון לרבנים, זה היה בשבילהם העובדה שהוא המשיח. אנחנו חושבים שרק הפרושים בעצם רצו משיח כזה אבל אנחנו יודעים גם שזה היה דבר שהשפיע על כל העם, לא רק על הפרושים, אפילו על התלמידים של ישוע, אבל יותר מהם אפילו, הם השפיעו על האדם, אפשר להגיד, ה... היחיד שאתם הייתם יכולים להגיד שהוא היה צריך לדעת שישוע הוא המשיח בלוקס 7-19, יוחנן המצביל בעצמו גם הוא נמצא כרגע בבית הסוהר והוא כבר לא בטוח שישוע הוא המשיח, הוא לא בטוח, הוא נמצא בבית הסוהר והוא שואל את עצמו שאלות, האם אני טעיתי? יכול להיות שאני חשבתי שהוא המשיח, אני אמרתי לכולם, היא נשיא העולם שלוקח על עצמו את כל החטאים. <אח> האם זה באמת הוא, הספקות מתחילות לעלות בראש של יוחנן. יוחנן קרא אליו שניים מתלמידיו ושלח אותם אל האדון לשאול, האם אתה הוא אשר נועד לבוא או נחכה לאחר? איך זה יכול להיות בעצם יוחנן שואל את עצמו, ולא רק הוא, גם הרבה היום בישראל, הרבה מאוד, איך זה יכול להיות שהמשיח בא והמצב עדיין כל כך רע? הרבה אנשים שואלים את עצמם את השאלה הזאת. כשאתם אומרים להם, המשיח כבר בא, אומרים, מה? מה? מה? המשיח כבר בא? איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני. אם המשיח היה בא, היה פה נפלא, היה נהדר. כשהמשיח יבוא, הרי תשאלו כל ישראלי, הוא יגיד לכם ימות המשיח, ימות המשיח זה לא ימות, הזמנים שאנחנו סובלים בהם ימות המשיח זה הזמנים הטובים ביותר, לא יכול להיות אם עדיין רע, המשיח לא הגיע, אוקיי? זה מה שהרבה אנשים חושבים שימו לב אבל עכשיו לתשובה שישוע נותן ליוחנן עוד פעם, הוא נותן לו את התשובה שהוא נתן גם לפרושים. הוא שולח בחזרה את התלמידים אחרי שהם בילו איתו כל היום. התלמידים של יוחנן מבלים עם ישוע זמן מסוים, והם רואים בעצם את מה שהוא עושה. השיב להם: "לכו והגידו ליוחנן את אשר ראיתם ושמעתם". עברים רואים, פסחים מהלכים, מצורעים מטורעים, מטוהרים, חרשים שומעים, מתים קמים ועניים מתבשרים. ישוע מדגיש את המטרה של השליחות המשיחית שלו באמצעות נגיעה אישית, שימו לב עוד פעם אני אומר, זאת לא נגיעה לאומית בסטייל של המכבים, אלא זאת נגיעה אישית בחיים של כל בן אדם. תוכנית הישועה של אלוהים קשורה באופן ישיר ליחסים אישיים של כל אדם עם המשיח. הנגיעה של המשיח בחיי האדם פירושה חיים חדשים לגמרי. אם ישוע ייגע בחיים שלכם, החיים שלכם אף פעם לא יחזרו להיות מה שהם היו קודם. אמן. כשישוע נוגע בחיים שלנו, החיים שלנו משתנים, הם לא נשארים אותו דבר. החיים עם המשיח נותנים לכל אדם התחלה חדשה. כמו למשל ההתחלה המדהימה שהייתה בחיים של אדם שהיה עיוור. עיוורים רואים, פסחים מהלכים, מצורעים מטוהרים. חרשים שומעים, מתים קמים, עניים מתבשרים. כל אחת מהדוגמאות האלה, ותחשבו על השינוי הטוטלי בחיים שלהם, תחשבו. בן אדם שלא שמע כלום, איזה שינוי? זה קטן או שינוי גדול? מצורע, שאף אחד לא רוצה להתקרב אליו, מלא כל מיני נגעים. איזה שינוי בחיים שלו, שהמשיח נגע בו? שינוי עצום. זה שאף פעם לא הלך בחיים, פיסח, לא יכול ללכת. איזה שינוי יש בחיים שלו? מתים קמים, איזה שינוי <wonderfully> יש בחיים שלו? איזה שינוי? והעניים מתבשרים. זאת אומרת שמבשרים להם את הישועה של אלוהים. אלו המעשים של ישוע שהראו אותו כמושיע אינדיבידואלי, מושיע של כל אדם בנפרד. ישוע שהוא בא לנגוע בחיים של כל אדם באופן אישי. אנחנו מדברים פה על אנשים אמיתיים, ולא על דוגמאות תיאורטיות. כל הדוגמאות שישוע ביקש להעביר ליוחנן היו אנשים אמיתיים, שהסיכוי לשינוי חיובי בחיים שלהם היה אפסי, שאף לאפס. עיוורים מתחילים דרך חדשה לגמרי, הם יוצאים מחושך לאור. ממש ככה, יוצאים מחושך לאור. מה, מה, איזה הבדל יש בחיים של בן אדם שעיוור, שהוא נראה ככה, לבן אדם שהוא רואה? שינוי עצום, מהפך מוחלט בחיים. הפרושים בתקופה של ישוע ידעו את הכתובים ואת הנבואות על ימות המשיח, הם לא היו צריכים להיות במתח. הנביא ישעיהו כבר אמר מה אמור להיות כשהמשיח יגיע. הפרושים ידעו את המילה של אלוהים, אבל הם לא האמינו, ויש הבדל גדול בין לדעת לבין להאמין. אנחנו קוראים בישעיהו ל"ה פסוקים 5 ו אז תפקחנה עיני עברים, ואוזני חרשים תפתחנה, אז ידלג קאייל פיסח. ישעיהו מדבר על הימים האלה. אז ידלג קאייל פיסח, וטרון לשון אילם, כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה. תוכנית הישועה של אלוהים קשורה ליחסים האישיים של כל אדם עם המשיח. אם יש איזושהי עצה שהייתי נותן לילדים שלי, ולאנשי הקהילה שלי, זה תפתחו יחסים קרובים עם ישוע המשיח. תעשו הכל כדי שיהיה לכם יחסים אישיים. תדברו איתו, תבקשו ממנו. אלוהים אמר, מי שיקרא, מי שיחפש אותי מכל הלב, מה יהיה? הוא ימצא אותי, הוא אמר, כי תדרשוני בכל לבבכם. זה לא דבר שיקרה במקרה. ישוע רוצה נגיעה בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. הפרושים ציפו להתחלה פוליטית חדשה בסגנון ניצחון המכבים על היוונים, אבל לישוע הייתה תוכנית לא רק לעם ישראל, אלא לעולם כולו. כמו שלאלוהים הייתה תוכנית לא רק לבני ישראל, אלא גם למצרים. הוא רצה להביא את הברכה שלו לכל בני האדם, במיוחד לאלה שנמצאים ברושך. הוא שלח את הדיפלומט שלו, אדון יוסף, למצרים, הוא שלח אותו בדרך מאוד מיוחדת. הוא שלח אותו כעבד, הוא שלח אותו כאחד מהאשפה, מהזבל, אחד שלא שווה כלום, אחד שנמצא בבית סוהר. הוא שלח את הדיפלומט שלו כדי להעיר למצרים ולהראות להם שכל העושר שלכם זה חושך אחד גדול. אתם צריכים את הישועה שלי, אתם זקוקים לי. אלוהים רוצה לתת התחלה חדשה לכל אדם חיים חדשים לגמרי ההפך הגמור מהחיים הקודמים ישוע כמו יוסף הראה לנו את זה, הראה את זה במעשים שלו אתם יודעים שהרבה אנשים אולי אתם מכירים אותם אפילו באופן אישי נמצאים במצב כזה פועלו של המשיח חייב לבוא לביטוי בחיים של בני אדם, לא רק במה שהוא אומר על עצמו, אלא במה שהוא עושה. ואתם יודעים איזה כוח יש לישוע לי המשיח? יש לו את הכוח הכי חזק בעולם. אם אני אספר לכם איך ישוע שחרר אותי מדברים שאי אפשר להשתחרר מהם, אפשר. רק בכוח של אלוהים. והוא עשה את זה בכוח שלו. הוא עשה את זה בכוח... שרק אלוהים יכול אה, לשנות, הכוח של אלוהים. בתקופה שאנחנו חיים היום לא צריך להיות רק עיוור או חירש כדי להזדקק לשחרור, יש כל כך הרבה דברים בחיים שלנו שאנחנו ממש צריכים וזקוקים לכוח של ישוע כדי שישחרר אותנו. זאתי הבשורה שישוע רצה שיוחנן ידע. מעשים של המשיח מאשרים את זהותו כמשיח. המעשים שלו מאשרים את הזהות. השחרור שישוע מספר לפרושים בחנוכה לא היה שחרור לאומי פוליטי מדיני, אלא שחרור אינדיבידואלי אישי, אמן? שחרור של כל אדם מהחטא. וזאתי הבשורה האמיתית של המשיח, חיים חדשים לגמרי, ללא תלות, עוד פעם, ללא תלות או קשר לכיבוש יווני או רומאי או כל כיבוש אחר. אבל בתשובה של ישוע ליוחנן אנחנו מוצאים גם בעיה, יש מכשול, יש מכשול. פסוק 23, אחרי שישוע שולח אותם ואומר להם, תלכו תגידו לו ש... עברים רואים, פסחים מהלכים, מצורעים וטוהרים, תלכו תגידו לו שאשרי מי שלא אהיה לו למכשול. זה לא סתם פסוק, ישוע לא סתם מוסיף את הפסוק הזה. אנחנו, כל אחד מאיתנו, אני לא צריך לספר לכם עד כמה אנחנו יודעים שישוע הוא מכשול בעצמו. לאנשים לקבל את הישועה מאלוהים. אוי ואבוי, איזה, איזה הצהרה אמרתי עכשיו. המשיח הוא מכשול לאנשים לקבל את הישועה מאלוהים. נראה לכם הגיוני? הרי זה צריך להיות הדבר הברור ביותר. איך זה יכול להיות שהישועה שאלוהים שולח באמצעות המשיח, המשיח בעצמו מכשול? אני רואה את זה כמעט בכל רגע בעבודה שלי כפסטור. לאנשים אין בעיה, הרבה פעמים, אין הרבה בעיות לקבל את המסר. היום אמרתי למישהי בסופרמרקט, נתתי למישהי את התור שלי, היא אמרה, יש לי רק כמה דברים, אני ממהרת. אמרתי לה, בבקשה, אין בעיה, תקחי את אז הקופאית אמרה, איזה יופי, זה דבר טוב שעשית מעשה כזה טוב. אמרתי לה, ציטטתי לה מהברית החדשה. <מח> אמרתי לה, אני, העיקרון שלי הוא כזה, תעשה <מח> למישהו אחר מה שאתה היית רוצה שיעשו לך. <מח> אם אני הייתי ממהר, הייתי רוצה שמישהו יוותר לי וייתן לי להיכנס, בטוח. <מח> אז לכן אני לוקח את העיקרון הזה ומשתמש בו. <מח> מאיפה אני לקחתי את זה? <מח> מהדברים של ישוע. ישוע בעצמו אמר את זה, נכון? <מח> והיא הייתה אמרה, וואלה, איזה דבר נכון! איזה דבר נפלא, איזה דבר יפה, אבל אחרי שאני אמרתי לה, מי אמר את זה? I... היא לא כל כך אהבה, <laughs> ירד לה <להצבע> מהפנים. <laughs> <laughs> הבעיה שלה לא היה הדברים שהוא אמר. <יום> לא הדברים שהוא אמר היו הבעיה, <יום> אלא הזהות שלו. הוא היה לה, ל... <יום> הוא היה לה למכשול. <יום> היא, היא קיבלה את הדברים, אבל דחתה את זה שאמר אותה. אתם רואים פה דוגמה מצוינת לכך שישוע יכול להיות מכשול המשיח ישוע הוא מכשול לרבים מהעם היהודי לא רק בארץ אלא גם בעולם זה דבר שנובע על ישוע עוד כשהוא היה תינוק בלוקס פרק ב' אנחנו קוראים על שמעון איש צדיק וחסיד שמחכה לנחמת ישראל. למה הוא מחכה? הוא <מחכה>, מחכה למשיח, נכון. ברוח הקודש נגלה לו שהוא לא ימות עד שהוא יראה את המשיח, אוקיי? Okay? בהדרכת רוח הקודש הוא נכנס לבית המקדש וראה את ההורים של ישועה שהם מחזיקים את התינוק ביד שלהם. <מח> זו לא הייתה הפעם הראשונה ששמעון ראה תינוק בידיים של ההורים שלו. אתם בטח יכולים להבין כמה פעמים זה קרה שהביאו תינוקות להקד... להקדיש אותם לאלוהים בבית המקדש. כמה פעמים? <הוא> הרבה מאוד פעמים, אלפי פעמים. אבל התינוק הזה לא היה כמו כל התינוקות, התינוק הזה היה המשיח. הוא לקח אותו בזרועותיו מהם וברך את אלוהים. תשימו לב לתפילה היפה של שמעון. התפילה המאוד יפה שלו לוקס ב' 2932 ואתה, אדוני עכשיו הוא מתפלל לאלוהים פתור את עבדך בשלום כאשר דיברת כי ראו עיני את ישועתך אשר הכינות לעיני כל העמים אור להעיר לגויים וואו שימו לב איזה תפילה ותפארת ישראל עמך אבי ואמו תמרו על הדברים שנאמרו עליו, הם התפלאו, ולא היה דבר רגיל להגיד על תינוק, ואז שמעון מברך אותם ואומר להם, ברחב שמעון אמר שלושים פסוק שלושים וארבע, ואמר אל מרים אמו, הנה זה נוסד למכשול ולתקומה לרבים בישראל, ולאות אשר התנגדו לו. <אח> אתם שמים לב? זה, זה בעצם הנבואה שמתקיימת עד היום הנבואה שמתקיימת עד היום יש מכשול גדול שעומד בדרך לישועה והוא המשיח בעצמו וואו יש מכשול גדול שעומד בדרך של הישועה וזה המושיע הוא המכשול זה לא יאומן כדי לקבל את מתנת הנצח צריך קודם כל להאמין שהוא המשיח. ואיך מאמינים שהוא המשיח? לפי מה? לפי מה שהוא אומר? לפי מה שהוא עושה. צריך קודם כל לראות את הדברים שהוא עושה. מי שדוחה אותו, את המשיח, דוחה גם את החיים החדשים שהוא רוצה לתת. הגאולים יהיו אלה שיקבלו את המשיח באמונה עוד לפני שיקבלו את החיים החדשים ממנו. ישוע תמיד יהיה מכשול לבני אדם, אך אלו שיתגברו על המכשול ויקבלו באמונה את המשיח יקבלו חיים חדשים. לא רק לעולם הזה, אלא כמובן לעולמי עולמים. כאשר סיים ישוע את המשלים האלה הלך משם. הוא בא אל עירו ולימד אותם בבית הכנסת עד כי השתוממו ואמרו, מניין לו החוכמה הזאת ומעשיה ניסים הרי זה בנו של הנגר, הלא שם אמו מרים ואחיו יעקב ויוסף ושמעון ויהודה ואחיותיו הרי כולם פה איתנו אם כן מיניים לו כל הדברים האלה, פסוק 57, הוא היה להם למכשול אמר להם ישוע אין נביא בעירו ובביתו המכשול הגדול בשביל המשפחה של ישוע היה הוא בעצמו המכשול הגדול בשביל המשפחה שלי הוא לא הדברים שישוע אומר אלא הוא בעצמו, הוא בעצמו. הם מקבלים את זה שלמשל יש לנו בית כנסת, המשפחה שלי. מקבלים שיש לנו בית כנסת, הם מקבלים את זה שאנחנו שומרים את הדת האמיתית, הם אפילו מקבלים את זה שהדרך שלנו נשמעת להם דרך נכונה. אוקיי? Okay? הדבר היחיד שמונע מהם להיות חלק מהקהילה <drip> זה, <finisheshodou> זה ישוע המשיח. <uchelyn> זה הדבר היחיד. הם לא מקבלים אותו, הוא מכשול גדול מאוד עבורם, ממש כפי שהוא היה למשפחה שלו. הם כמו הפרושים, הם רוצים לראות שינוי עולמי, הם לא רוצים לראות שינוי אינדיבידואלי. זה מה שישוע בא לעשות, הנגיעה הזאת בחיים של בן אדם. לא משהו שאתה קורא בעיתון של ישראל היום, או שומע בחדשות. משהו שקורה אצלך, פה, בתוך הלב. נגיעה של ישוע המשיח, אצלך, פה, משהו בינך לבינו, לא משהו שכולם רואים, משהו שאלוהים רואה בתוך הלב שלך. איזו טרגדיה, לקבל את הדבר החשוב ביותר זה לקבל את ישוע, אבל ישוע יכול להיות מכשול. ישוע אומר להם ביוחנן 10, 25, אמרתי לכם ואינכם מאמינים. אתם יכולים להגיד לאנשים כמה שאתם רוצים על ישוע, כמה שאתם רוצים. מה שיעשה את השינוי בחיים שלהם, זה לא מה שאתם תגידו על ישוע, זה יהיה מה שישוע יעשה בחיים שלהם. הנגיעה האישית בחיים שלהם. אני אף פעם לא הערכתי את ישוע עד שהוא לא התחיל לפעול בחיים שלי, לעשות שינוי בחיים שלי. אז אני הארכתי אותו וקיבלתי אותו כמשיח, לא בגלל מה שפאולה אמרה לי במשך שמונה שנים, הוא והוא, וישוע הוא אהבה, וישוע הוא זה, וישוע הוא מושיע, והוא מת בשבילך, אז מה? אבל מה הוא עשה בשבילי? כלום. הוא מת בשבילך, לא צריך שימות בשבילי. לא רוצה אותו. זה לא בשורה טובה בשבילי, מה את רוצה ממני? תעזבי אותי, אני לא רוצה שום דבר איתו. <מח> וזה אמת, אני באמת הרגשתי ככה, לא רוצה. <מח> הוא היה בשבילי מכשול, אני אהבתי את מה שהיא האמינה. <מח> לא אמרתי לה את זה, אבל בתוך הלב שלי אני אהבתי שהיא הייתה כזאת. <מח> היא הייתה טובה, ואף פעם לא משקרת, וכזאת <מח> <מח> טובה, יותר מדי טובה, אבל טובה. <מח> <מח> <מח> <מח> <מח> <מח> באמת זה היה ככה. אנשים שלא מכירים את אלוהים אז יש להם כל מיני מחשבות. אבל מה שבאמת עשה שינוי בחיים שלי זה הנגיעה שלו. ברגע שהתחילו לקרות ניסים בחיים שלי, בשם שלו, ולא היה שום סיכוי שזה יהיה במקרה. שום סיכוי. ואני יכול לספר לכם הרבה הרבה סיפורים עד כדי כך שאפילו כתבו על זה ספר. על כל הסיפורים, וגם לא סיפרתי את הכל. מה שהוא עשה בחיים שלי, הוא הדהים אותי, הוא הדהים אותי. ואמרתי, אני רוצה מושיע כזה. מושיע שלא רק מדבר, מושיע שגם עושה. אבל מה הוא עושה? אם תרצו, אני יכול באופן אישי לשבת ולספר לכם כמה דברים מדהימים על מה שהוא עשה בחיים שלי. היום התחלנו את הדרשה בבית המקדש בחנוכה. הפרושים היו במתח, אבל ישוע עונה להם שהם יכולים לראות שהוא המשיח לפי המעשים שלו ולא על פי דברו. המעשים של ישוע הם האור של חג חנוכה, אוקיי? המעשים של המשיח הם האור של חג חנוכה. מי יכול לראות את האור של ישוע? רק אלה שמאמינים בו. אלה שלא מאמינים בו, בשבילם זה סיפור מעניין ופה זה נגמר. זהו. כל השאר עדיין נמצאים בחושך. תשימו לב להמשך הדברים של ישוע בפסוק 26, יוחנן 10, 26. אך אתם אינכם מאמינים משום שאינכם מצוני. צוני שומעות את קולי, ואני מכיר אותם. הן הולכות אחריי, ואני נותן להם חיי עולם. ולא תאבדנה לעולם, אף לא יחטוף אותן איש מידי. אתם שמים לב מה ישוע אומר כאן. הוא קודם כל אומר להם, אתם צריכים להיות שייכים לצאן שלי, אתם צריכים להיות שייכים לאלה שמאמינים בי. רק ככה אתם יכולים לראות שאני ישוע. ואיך אתם יכולים לראות את זה? לפי מה שאני עושה, כמובן. ישוע קורא להם צאני, הצאן שלי. הם מכירות את הקול של המשיח והולכות אחריו. הוא האור של העולם שמושך אליו כל מי שפותח את הלב שלו אליו הוא מבטיח שמי שילך אחריו לא יעבד לעולם <אז>, אז זה הקשר בין ישוע לחנוכה זאת הבשורה האמיתית של חנוכה הבשורה האמיתית היא שכל מי שיבחר במשיח יזכה בחיי נצח <אז> כל מי שיבחר בו וזאת בשורה נפלאה לחג חנוכה לא רק לאכול סופגניות שאגב, אם תאכלו הרבה סופגניות, לא רק שלא אה, מדובר כאן על חיי נצח, זה אפילו יכול לקצר את החיים שלכם אה, בצורה מאוד משמעותית. אז, אז אה, ישוע אומר אה, שהוא רוצה להעריך את החיים שלנו עד כדי כך שאנחנו בעצם נחיה לתמיד איתו. והוא אומר להם, אני אור העולם. איש ההולך אחריי לא יתהלך בחושך, אלא אור החיים יהיה לו. זאת הבשורה האמיתית של חג חנוכה. אני רוצה להודות לאלוהים שהמסר של החג ששמענו היום הוא המסר האמיתי. בואו נחלוק את זה עם כל אחד שמוכן לשמוע. לא רק סביבונים וחנוקיות ושירים יפים, אלא בשורה אמיתית. בשורה של נגיעה אמיתית של משיח שיכול לעשות שינוי גדול בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. שינוי לטובה. שינוי שיכול לתת חיים, ולא סתם חיים, אלא חיי עולם. שאלוהים יברך אותנו, שכל מה שאנחנו שמענו היום, יהיה לו כוח פעיל בחיים שלנו, כדי שאנחנו לא רק נהיה שומעים, אלא נהיה עושים את הדבר. ושאלוהים ייתן לכל אחד מאיתנו אה, הבנה בכל יום, שזה מה שאנחנו צריכים לחפש ולמצוא. אני מתפלל גם בשביל הילדים שלנו. אתם, אתם עכשיו שמעתם דרשה לחג חנוכה, זה הדרשה של החג החנוכה שהכי טובה שתשמעו אה, בקשר לתוכניות של אלוהים בשביל החיים שלכם. ואני מאחל לכם שחג החנוכה לא, אף פעם לא יהיה חג של מסורת, שתמיד תזכרו שאלוהים לא רק רוצה להראות לכם את ישוע כמשיח, אלא הוא רוצה שגם אתם תהיו אור בעולם הזה. ואם אתם רוצים להיות אור בעולם הזה, תעשו את מה שישוע אמר. אנחנו עכשיו מודים לאלוהים ובואו נתפלל ביחד. אבינו מלכנו, אנחנו מודים לך ומשתחווים לפניך על ההזדמנות שנתת לנו היום לראות את האור האמיתי של העולם. לא רק אור של חנוכיה שהיא הסמל, אבל האור של העולם במשיח ישוע. ואנחנו יודעים אפילו שבשמיים שהוא מכשול גדול להרבה אנשים. אבל לאלו שהם רוצים לפתוח את הלב כדי לקבל את המתנה הגדולה שלך, בשבילם אנחנו מתפללים אהבה שתשבור את כל החומות שעומדות בינם לבינך, כדי שהמעשים הנפלאים של המשיח ישוע יפעלו בחיים שלהם, ושהם יגלו את המשיח ישוע, וש... החיים שלהם ישתנו ויהיו לחיים חדשים. אנחנו מודים לך על הדרך החדשה שנתת לכל אחד מאיתנו, ואנחנו מבקשים שתעזור לנו להמשיך ללכת בדרך הזאת, לא לסטות לא ימין ולא שמאל, ללכת בדרך שמובילה אותנו אליך. תעזור לנו להקדיש את החיים ואת המחשבות שלנו אליך בכל יום. אנחנו מודים לך על הכל, ומבקשים את זה בשם של ישוע המשיח, ולמען התפארת שלך, אמן ואמן.